Először a katapulták és az anagerek ugattak fel. Mintha ezennyi veszett sakált nyúznának, a kötelek pendülése, a pörgő sziklák sohamása, a vetődárdák sűvítése, a kireppenő fémkoloncsok sziszegése betöltötte a levegőt az egész öböl felett. Az égbolt elsötétült a gályákról felröppenő kőrengetektől, Odafönn a magasban, a két sziklakaraj pályája keresztezte egymást. Néhány kő a vízbe hullott, ahogy összecsapódtak, de a többi is sifteregve, is fütyülve, kegyelmet nem ismerve csapódott be. Kősiketítő, recsegés, ropogás kelt, ahogy a gályák fáját törte, szakította a találat. Gézzélnyi víztörcsérek csobogása, ahol a hajók között a tengerbe hullott. Evezősorok, árbócok, fedélzetek hasadtak szilánkokra. Szerte fölcsönő vérpermet keveredett a magasba csapó sós tajtékkal. Összelapított olajos masszává préselt emberi csonkok vonaglottak szerte szét a meghashatt deszkákon. Aztán újabb sistergés, süvítés, sziszegés. A következő sziklaraj már pontosabban csapódott be mindkét oldalon. Irtózatos fájdalom üvöltések harsantak itt és ott is. A halál tobzódva aratott közöttük. És öttek a nyilveszők, Az első sorokban álló gályákról nyilraj röppent az égre, és a szikláknál sokkal sebesebben suhanva szakította, tépte a húst, zizegve, haragos fütyüléssel csapódott a fába. A tengert felkorbácsolta a szél. Nem értem, miért szükséges ez, uram? Próbálta túlivölteni a tomboló hangorkánt Gottep. Csak elpazaroljuk erőinket és a hajókat. Péntelenek vagyunk, Kámborgáre átszellemült arca mintett az istenség lábai mellett horgonyzó valódi frotta felé. Ha idő előtt megneszelnek valamit, azonnal nekünk rontanak. Az utolsó pillanatig azt kell hinnünk, hogy amit látnak, az a valóság. Egy sistergőszécla nem sokkal mellettük csapódott a tengerbe, jéghideg vízpermettel borítva be mindenkit a negrit fedélzetén. Ez elég valóságosnak tűnik, uram! rászta meg magát Gottek tehetetlen dühében. A nomád megragadta a nyakánál fogva, és magához rántotta. A fumi lábai a levegőben kapálóztak. Tedd a dolgot, kutya! Tedd a dolgod, és minden rendben lesz. Támadó sebesség! bődült fel Bottep, és arca elvörösödött a szédentől. – Támadó sebesség! a kosárban a legény eszeveszett tempóban táncoltatta az zászlókat, de a morné harac hangja ezúttal túlharsukta az anagerek és követők ugatását is. Támadó mint mintha visszhangot vetnének a többi gálya vezénylőtisztjei is elővöltötték magukat. A flotta lomhán újra mozgásba lendült. A vitorlákba belekapaszkodott a szél. Az evezősorok előbb olmos lassúsággal, majd egyre izgatottabb gyorsasággal emelkedtek és süllyedtek, s kavarták a vizet a hajók körül. Szemben a másik flotta is megindult. Én már egyre növekvő sebességgel törték a hullámokat egymás felé. A 9000 rabszóga nem hallhatta, de a két parton a bámészkodók tömege felhördült a gyönyörűségtől. Ilyen látványosságban még sohasem volt részük. A hajókról újabb sziklaeső röppent az égbe, de ezúttal érthetetlen módon a Negrit vezette hajóhat követői, csak nem mind elvétették a célt. Őrpörő emberei annál pontosabban céloztak, vagy félt tucatnyi kisebb gáját téve harcképte találni a másik oldalon. Recsegés, ropogás, vérpermet, szitkok, üvöltés. A fájdalomtól őrjöngő sevesültek százaival egyelőre senki sem törődött. A rabszolgák extázisa a tetőfokára hágott. Ha azt a parancsot kapták volna e percben, hogy mentsék a bőrüket, és hogy meneküljenek, E pillanatban bizonyal nem engedelmeskednek. Valamennyi magával ragadta a gyilkos indulat, a vérgőzös ölési vágy. A körülöttük arató halál elvette maradék eszüket is. Vonalba, üvöltött váratlanul Kán Morkáre, miután még egy pillantást vetett a polisz felett húzódó hegyoldalra. Amit ott látott, az megnyugtatta. De azt sehogy sem értette, mi történhetett a vörös flottájával. Vonalba! Az öregisterre, testvér! Vonalba! Gotte üvöltése ismét túlharsogta a hangzavart, és a színes zászlóskánk azonnal továbbították az üzenetet a flotta többi hajójára. Vonalba! A gáják csak néhány pillanattal később reagáltak. Nem csoda, Hisz a parancs fölötte meglepőnek tűnt, hanem inkább egyenesen hajmeresztő ostobasárnak. Vonalba! Mi lesz, átkozottak? magán kívül tombolt a dűtől, haját téve markolázta a korvusz korlátját, és gyilkos szitkokat árasztott a hajókra. Ekközben a nyilveszők. S most már egyre nagyobb számban a dárdavetők lövedékei suhantak el mellettük, vagy csapottak be a közelükbe. Két izmos fekete rabszolga a Morné harac intésére gyorsan odasértett Kál Morgárihez, és egyúkora pajzsot tartottak elé, de a nomád dühötten félre őket. Látni akarta, hogyan moccannak lassan mögöttük a gályák, és hogyan sorolnak be a negrit vonalába. Vonalva! A hajókon látták, hogy szó sincs tévedésről, és kapkodva engedelmeskedtek. Pedig cseppet sem tűnt egyszerű mutatványnak a teljes sebességgel száguldó flotta támadó vonalát megbontva, egymás mögé bújva, távot tartva manőverezni úgy, hogy még véletlenül se csapódjanak egymásnak. Közben pörgő sziklák záporoztak rájuk és közéjük, folyamatosan tizedelve az embereket. Eszeveszett terv volt, s a nomád maga sem számított arra, hogy tökéletesen sikerül. Fekete haja vadul lobogott a szélben, ahogy a korvos korlátjába kapaszkodva figyelte a közeledő hajókat. Szíve a torkában dobogott. El kellett ismernie, egy ilyen tengeri ütközet izgalmai felérnek bármely lovasrohaméval. Még akkor is, ha nem sokára, ez is rohammal változik. Mindjárt, uram! Böböltek a tepp. Meg lesz a vonal. Sebességet csökkenteni. Kánmorgár hátrasandított a pad felé. Corellapolis múlói még jól látszottak. Számításai szerint a flotta eleje lassan, vagy igen sebessen, eléri az öböl közepét. Éppen, Tajus kopanyájának vonalában hasították a haragó tajtékot. Most, ez lesz az. Állj! üvöltötte Gottep a fedélközben hajladozó rabszolgáknak. – Hagyjátok abba a kutyát! A negrit megtorpant, de még mindig túlságosan, gyorsan siklik tovább a vizem. Evezőket le! – Evezőket le! – viszhangozták a negrit mögött sohanó gályákon. Kétségtelenül ez volt a manőver legveszedelmesebb része. Ha a gályák közül csak egy is képtelen a megfelelő pillanatban lassítani, neki sodródik az előtte haladónak. Kán úgy számított, ha elő is fordul, ez még nem okoz végzetes tragédiát. Ám, ha az ütközés következtében egyik-másik hajót süllyedni kezd, az meghíjúsíthatja az egész tervet. Álljatok meg, kutyák! Evezőket le! A támadó flotta egyre kisebb sebességgel siklott a szemből közeledők felé. Azok viszont változatlan tempóval hasították a vizet. Kahn Borgára összevont szemöldekkel feléjük. Ez megőrült, suttogta maga elé. Mikor akar lassítani? Uram, vonalba álltunk, zihált a Kezdhetjük? Várjatok még, várjatok. A nomád rosszat sejtve emelte maga elé szabjáját. A következő pillanatban minden elsöprő szikla és nyilzápor söpört végig az élen-sikló negrit fedézeté. Kánmorgára mellett üvöltő rabszolgák zuhantak a deszkákra. A követők találatai nyomán a dróman fő árbóca részes, recsegés ropogás közepette, kiszakadt a helyéből és oldalra dőlve a tengerbe zuhant. Átkozottak, megvesztetek. Gottep most először nézett rémülte a nomádra. Uram, biztos, hogy... Hallgas, förmett rá a kamborgára. hallgass, vagy én hallgattatlak el. Megszédült, csodálkozva lepillantott a lábára. Bokájáról és combjából egy-egy nyilvessző állt ki. A negrit megállapodott egy helyben, s mögötte csak nem egymásra torlódva, a többi gája is. – Értik a dolgukat a barátaid? – suttogta a nomád, s maga sem értettem, miért mondja ezt, amikor a fumi minden figyelmét már a teljes sebességgel közeledő másik floppa kötötte le. – Nézd! – megbotlott egy leszakadt kötélbe, és a pereméről csak nem belezuhant a tengerbe. – Nézd! – amerre mutatott. Corellapolis mólóinál hirtelen zűrzavartámat. A flotta legyező alakban szétterülő utolsó hajóvonala éppen elérte a kikötőt. A sor végén sodródó gája közvetlenül a mólók előtt állt meg. Gotthöp nem fordult el. Nem érdekelte, hogyan sikerült a tervnek ez a része, hiszen a másik szemmel láthatóan nem működött. A következő pillanatban a nomád Dühötten feloldított. Hangját visszhangozta az egész öböl. Sebesülten is meglepő gyorsasággal odaugrott a deszkákra vetett acélhorgonyhoz, a magasba kapta, és minden dühét beladva messzire hajította. A horgony sziszegve hasította a levegőt, s vagy harminc öllel távolabb csapódott a tengerbe. Gottep az utolsó pinarkban vágta el a rögzítőkötelet, Nehogy a mélybe sűjjedő vasmacska megvillentse az orrot, őrpörő hajói pedig szikla és nyilvessző fellegeket okádva közeledtek feléd.